și în cer și pe pământ, el și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își anunță pentru următoarele 30 de minute programul I163. În cadrul acestor programe ne înfructăm, iubiți ascultători, cu Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu, care este menit, ne-l-a trimis aici pe pământ Domnul Dumnezeu, să ne călăuzească înapoi spre cerul pe care l-am pierdut prin nesăbuința păcătuirii noastre. Lecțiunea noastră de astăzi se deschide cu versetul 18 de la Ioan de la capitolul 13, verset pe care îl vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de aceasta, să vedeți ce am citit. Istoria ne povestește că odată de demult, o împărăteasă a fost sluțită de o boală grea. Vărsatul o urâți atât de tare, încât ea nu mai răbda în preajma ei decât persoanele cele mai urâte. Toate oglinzile au fost scoase din casă sau sparte pentru ca împărăteasă să nu se mai poată vedea. Oare nu este acesta tabloul tuturor acelora care nu vor să se uite în cuvântul lui Dumnezeu numai pentru motivul că le arată starea de păcat? Dar întrebăm, referindu-ne la istorie, la împărăteasa aceea, prin faptul că a spart oglindzile, s-a modificat cu ceva urțenia ei? S-a mai înfrumusețat ea dacă nu mai se privea în oglindă? Dar cu noi cum stau lucrurile? Dacă nu vrem să ne privim în oglinda sufletului care ne-a lăsat-o Dumnezeu și să vedem urțenia păcatului nostru, ne facem noi mai sfinți totuși prin aceasta? Credem că ne va ajuta cu ceva faptul că nu vrem să recunoaștem acum păcatele în ziua când ne vom înfățișa la judecata lui Dumnezeu? Facă, domnul iubiți ascultători, să ne arătăm atât de înțelepți, ca în loc să stăm departe de Scriptură pentru că ne arată păcatele, din potrivă să venim cât mai aproape de ea, să ne cunoaștem starea jalnică în care ne aflăm și apoi călăuziți tot de Scriptură, prin puterea Duhului Cel Sfânt al lui Dumnezeu, să apelăm la Domnul Iisus Hristos, care prin harul male pe care l-a săvârșit pe Golgota ne va da o ființă nouă duhovnicească, o ființă curată, o ființă cerească, la fel cu a Lui. Și apoi îmbrăcați în această ființă nouă, sub călăuzirea Duhului Său cel Sfânt a puterii Lui minunate, vom putea să trăi o viață nouă și atunci ne vom duce cu bucurie să ne uităm în oglinda sufletului în Scriptură, pentru că ori de câte ori trăim sub călăuzirea Duhului Sfânt, Oglinda ne va arăta frumusețile Domnului Iisus răsfrânte în viața noastră practică trăită. Doamne Tată, îți mulțumim că prin toate exemplele cauți să ne arăți astăzi că avem un mare har dacă venim în fața cuvântului și primim să ne arate așa cum suntem ajută ne să nu ne speriem atunci când cuvântul ne arată a păcatului din noi, ci din să ne bucurăm că ne-ai dat acest har și ne putem îndrepta, să venim cu pe cunoștință la picioarele tale și să primim schimbarea pe care ne-o faci prin Domnul Isus. Te rugăm să binecuvintești ascultarea mesajului care ne stă în față, încurajându-ne să ne prezentăm în fața ta, să primim tot ceea ce spui cu privire la noi, după aceea să-l primim pe Domnul Isus și să te putem sluji într-o ființă nouă cerească, Spre slava ta și bucuria noastră veșnică, amin. Isuse, el ta din morți, noi o slăvim, în când te cede slava, noi șoioși te prea mari. Căci prin jetfirea ta o lume întreagă, ai mântuit, ai dat viață pace sufletului chinu. Slavă veșnică ție, Doamnei căci prin moartea și învierea ta ai căpătat dreptul să mă răscumper și pe mine din pierzarea veșnică în care eram sortit să ajung. Iubiți ascultători, ne aflăm deci în Ioan, capitolul 13, din care ne vom începe meditația, cu versetul 18. În continuare.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 Domnul Isus are ceva de zis și despre tine și despre mine, dragul meu, cum a avut de zis o despre apostolii săi. Despre cei care nu s-au ridicat împotriva lui, el n-a vorbit nimic, dar despre Iuda, care l-a trădat, a avut de zis ceva, ca prin cele zise să cunoască toți din toate veacurile Duhul Luciferic vrăjmaș al adevărului și al Domnului adevărului. Nu vorbesc despre voi toți, a spus Domnul Isus. Cunosc pe aceea pe care i-am ales. Cunoștința sa dumnezeiască a făcut ca Domnul Isus să aleagă și să adune în jurul său pe ucenicii care aveau să fie martorii lui în lume. Dacă n-ar fi fost aleși de el, ei ar fi rămas niște oameni cu totul necunoscuți. Fiind însă aleși de el, numele lor este bine cunoscut, ba chiar veșnic. Nu este om intrat prin credință în împărăția lui Dumnezeu? care să nu vadă plin de recunoștință și mulțumire că Domnul Iisus a făcut primul pas spre el pentru a-l mântui și apoi pentru a-l păstra în harul său. Din veșnicie el plănuise mântuirea lui în jertfa sa și nu s-a putut opri până ce el a avut dovada de plină a iubirii lui și astfel a crezut și s-a încrezut în Domnul Hristos. Cu mult înainte ca Petru să mărturisească în cezarea lui Filip că Isus este Hristosul, și înainte ca Ioan să se rezime pe pieptul lui, omul mântuit și frații lui de ucenicie fusese realeși să fie trimiși lui pe pământ. Și puterea lui este tot atât de mare. Iuda, în orbia lui, a crezut că și înșeală stăpânul, dar, de fapt, el făcea un lucru prorocit cu mult înainte. Mâinile lui nelegiuite au dus pe Domnul Iisus la cruce. Dar oare n-a fost crucea Lui rânduită din veșnicii pentru mântuirea noastră a oamenilor? Totuși, să fim atenți, să nu uităm un lucru. Chiar dacă în planul Lui Dumnezeu de mântuirea a omenirii a fost cuprinsă crucea și un trădător al Lui Hristos, să nu cumva să primim gândul vrăjmaș că Dumnezeu ar fi rânduit pe careva dintre noi la pierzare nici de cum, departe de noi așa gând, departe de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată lămurit că el a iubit pentru toată lumea și ne spune în Timotei că el dorește ca toți oamenii să fie mântuiți, inclusiv Iuda. Iuda, dacă ar fi vrut, ar fi scăpat de crima sa groaznică. El ar fi săvârșit-o cum a săvârșit-o, dar după aceea s-ar fi putut întoarce la Domnul Isus cum s-a întors și Petru, să întâlnească privirile Domnului Iisus, cum le-a întâlnit Petru și după aceea să aibă aceeași urmare care a avut-o Petru, să iasă afară, să-și plângă păcatul cu amar și după aceea să aibă același fericit ca și a lui Petru, restabilirea, reabilitarea lui în ceata ucenicilor. El însă n-a făcut așa ceva, ci s-a dus la oameni să-și mărturisească păcatul, să se spovedească. Oamenii ce au putut să facă? Cine vrea, poate să nu fie trădător. Sfântul Ioan Gură de Aur zice, Nu trădarea lui Iuda ne-a dus nouă mântuirea, ci înțelepciunea lui Hristos, care de mult a întors faptele criminale ale altora în folosul nostru. Iar un alt creștin de demult, pe nume Eftimie Zigabinos scrie așa, Unii vorbesc că Iuda e nevinovat pentru că a săvârșit ceea ce era dinainte hotărât, la asemenea oameni le spunem că Iuda a vândut nu pentru că fusese hotărât de mai înainte, ci pentru că a vândut a fost dinainte hotărât, deoarece Dumnezeu prevede toate cele ce au să fie. Cine are inimă de înțeles, înțelege bine această latura Scripturii Sfinte. În continuare a spus Domnul Isus: cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Iuda s-a bucurat de binecuvântările Domnului Iisus timp de trei ani și jumătate, dar aceste binecuvântări reprezentate de Domnul Iisus prin cuvântul pâine nu i-au folosit la nimic, nu l-au născut din nou pentru că el, el n-a crezut cu adevărat. Numai credința apropie pe om de Dumnezeu și numai prin credința omului poate Dumnezeu să lucreze în el nașterea din nou. Din cele petrecute cu Iuda, să învățăm marele adevăr, și anume: Poți să stai ani de zile în preajma Domnului Isus printre credincioșii săi, poți să te bucuri de multe binecuvântări, și totuși să nu fii mântuit, ba și mai mult să fii chiar un trădător. O! Facă Domnul ca acest cuvânt al Evangheliei sale. Să trezească adânc și puternic Duhul cercetării de sine în noi toți cei care îl auzim, căci vremea este aproape. În versetul 19, Domnul Isus continuă în felul următor. Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se va întâmpla, să credeți că Eu sunt. Domnul Isus ne dă mai întâi lumina Lui și apoi ne cere să mergem pe calea Sfințeniei, întâi ne învață cum să trăim, apoi ne cere viața neprihenită, întâi ne dă harului felurit, apoi ne cere roada dorită de El. Mântuitorul nostru ne spune întâi cuvântul adevărului Său, prin care se naște credința, apoi ne cere să credem în El, binecuvântat să fie numele Lui. Vă spun lucrul acesta, zice Domnul Isus, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla, să credeți că Eu sunt. Tot ceea ce spunea și tot ceea ce făcea Domnul Isus, avea în vedere un singur lucru. Să întărească în ucenici credința în El și în Tatăl. Aceeași menire o are și astăzi cuvântul său. Să nască, să crească și să desăvârșească în noi credința. Pentru că fără credință nu putem să facem niciun pas spre Dumnezeu, spre mântuire și fericire. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dar dacă ne socotim cuvântul său și ne luăm după părerile noastre sau după părerile oamenilor, nu ajungem la credința una singură care duce la lumina mântuirii și în felul acesta rămânem în moarte. Prin cuvântul său, Domnul Isus ne atrage atenția în toate lucrurile necesare vieții noastre de creștini. Dacă nu-L ascultăm, vom avea mult de suferit și vom produce multă pagubă lucrării Evangheliei pe pământ. În Domnului sunt lumină pe cărarea noastră. Ferice de noi dacă luăm seama la ele. Spune deci Domnul Isus, atunci când se va întâmpla să credeți că Eu sunt. În limba ebraică, eu sunt, această expresie se pronunță Jehova sau Iahve. Să crezi că Domnul Isus este Jehova înseamnă o treaptă superioară a credinței la care trebuie să ajungă orice creștin adevărat. Să credeți că eu sunt în încercările voastre și că nu vi se poate întâmpla nimic rău. Să credeți că eu sunt în toate clipele vieții voastre și nu veți suferi nicio pagubă pentru că eu îmi țin cuvântul, zice Domnul. În versetul 20, Domnul Isus continuă: Adevărat, adevărat vă spun, că cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Domnul Isus este una cu trimișii săi, așa cum El este una cu Dumnezeu Tatăl. Trimișii săi, care duc solia sa, cuvântul său dătător de viață, sunt una cu el. Ei sunt una cu cuvântul său și cine nu-i primește pe ei, pe el nu-l primește. Iar cine nu-l primește pe el, rămâne în moarte. Cât de serios este acest cuvânt, să nu trecem ușor peste el. Trimiși ai Domnului Isus sunt toți cei ce poartă neștirbit cuvântul său, cei care înalță limpede în vorbirea și trăirea lor lui de a fi Duhul Său și al împărăției sale, care nu este din lumea aceasta. Cine nu are Duhului Hristos, nu este al Lui, scrie la Romani 8. Poți să te înșeli primind pe cineva în numele Domnului, dacă El îți spune altceva decât cuvântul Lui scris. Dar dacă vine cu solia limpede a Evangheliei, primește-L fără nicio împotrivire, Căci prin el primești pe Domnul Isus. Sunt multe trimiteri în lume Trimiteri are interesului personal Umblarea după câștig și slavă de șartă Trimiteri ale unui om mai deosebit Sau trimiteri ale unei partide religioase Cine rămâne sub călăuzirea Duhului Sfânt Printr-o legătură adevărată cu Domnul Isus, Prin rugăciune, acela cunoaște fără greși toate trimiterile el nu va amesteca trimiterile pământului, oricât de strălucitoare și religioase ar fi, cu trimiterea Domnului Isus. Această trimitere nu îndreaptă pe om spre nimic de pe pământ, ci din potrivă. Trimiterea Domnului Isus îl înalță pe om în stări de cer, în felul de a fi al cerului, tăindu-i orice legătură cu cele de jos, cu lucrurile lumii, cu felul ei de închinare. Dragul meu, e un mare har să poți să primești pe Domnul Isus. Și cuvântul său prin vasul său pe care ți-l trimite el Fiind culoarea mintei la toți cei care se dau drept trimiși ai Domnului Ca să nu te înșele cineva Repetăm Trimiși ai Domnului Isus sunt numai cei care au Duhul său Care trăiesc felul de a fi al lui Hristos Care reprezintă chipul lui în viața lor în toată mișcarea ființelor aceia care sunt liberi de Duhul de partidă, de slavă de șartă și de interese pământești, aceia sunt trimiși ai Lui Hristos. Adevărat, adevărat vă spun, zice Domnul Isus, că cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. În continuare, în versetul 21, naratorul acestei Evanghelii, care este Duhul Sfânt prin Apostolul Ioan, căruia i-a fost încredințat, Harul de a o scrie, ne spune. După ce a spus aceste cuvinte, Isus a tulburat în Duhul lui, a mărturisit și a zis: Adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă vinde. Iubiților a primit pe Domnul Isus, felul lui de a fi pe tronul inimii, este tot ceea ce dorește el de la om. În aceasta este cuprins tot planul lui Dumnezeu de mântuire. Pentru această țintă a fost plătit prețul de răscumpărare pe crucea Golgotei. Neprimirea Domnului Isus ca mântuitor și domn al inimii omului este izvorul tuturor păcatelor și nenorocirilor, este întuneric și moarte, este despărțirea veșnică a făpturii de Creator. După ce a spus aceste cuvinte, Isus s-a tulburat în Duhul Lui. Adică, după ce a spus, cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine, s-a tulburat în Duhul Lui. Mântuitorul nostru s-a tulburat în Duhul Lui, nu numai pentru momentul acela din pricina lui Iuda vânzătorul, ci a privit peste veacuri și a văzut atâția și atâția vânzătorii. Păcatul trădării adevărului este cel mai groaznic în ochii lui Dumnezeu. De aceea s-a tulburat Domnul Isus. A vinde pe Isus înseamnă a vinde felul lui de a fi, a schimba pe el cu ceva din lumea de acum, chiar și cu o partidă religioasă. Vai cât de mult și cât de des se vinde felul Domnului Isus de a fi. Ori de câte ori îl schimbi pe el, cu ceva care nu vine din el, cu ceva care nu îl privește pe el, înseamnă vindere. Și aceasta produce tulburare și durere în inima lui. Să înțelegem bine lucrul acesta. Adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Cât de puternic și de adevărat este cuvântul lui Dumnezeu, și cât de adânc pătrunde el în sufletul omului. Este sabia Duhului care desparte toate încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii, cum ne este arătat la Evrei 4. El descopere toate tainele și pornirile ființei omenești, pentru că este lumina și lumina împrăștie întunericul oriunde ar fi. Și de data aceasta, când Domnul Iisus a rostit cuvintele de mai sus, toți ucenicii s-au tulburat și-au început să se cerceteze fiecare. De ce oare se cercetau și se întrebau? Să fi făcut numai de formă lucrul acesta? Nu, nici de cum. Ei erau sinceri în cercetarea lor, erau sinceri cu ei înșiși, pentru că știau și cunoșteau firea omenească nestatornică și vicleană. Știa fiecare că în el însuși sunt porniri vrăjmași adevărului și prin neveghere putea să ajungă la înfăptuirea celei mai groaznice crime, vinderea adevărului, vinderea Domnului. Numai cine umblă cu Domnul poate să-l trădeze și să-l vândă. Numai cine îl are poate să-l piardă. Numai cine aleargă pe cale poate să cadă, poate părăsi calea. Unul din voi, spune Domnul Iisus, mă va vinde. Să băgăm de seamă, toți cei ce umblăm cu Domnul, că, da, suntem sub ploaia binecuvântărilor sale, dar suntem și în pericolul cel mai mare al trădării Lui. Din lumina cea mai puternică a ființei Lui, putem trece la cel mai groaznic întuneric. În filea noastră veche sunt toate pornirile vrăjmașe ale lui Satan. Orice trădător, orice vânzător de adevăr, este un diavol. În limba greacă, cuvântul diavol înseamnă trădător. Orice prietenie cu lumea poate să ducă la vinderea și trădarea Domnului. Orice concesie făcută neadevărului și căilor străine de care Sfinținiei ale Sfintei Scripturi poate duce la trădarea adevărului. Orice pact încheiat cu oamenii firești, chiar religioși fiind, poate să ne împingă la trădarea și la vinderea Domnului. Orice legătură spirituală cu pământul poate duce la vinderea cerului. Orice păcat cât de mic ar fi, dacă nu-l mărturisim la timp și dacă nu luptăm să-l biruim, ne poate duce la vinderea Domnului. Iuda a vândut pe Domnul Isus pentru că păstra în inima lui păcatul lăcomiei, pentru că păstra legătura cu elemente vrăjmașe Domnului, acei slujitori ai templului, care se îmbrăcau cu haine de lumină pentru a-și acoperi întunericul din inima lor. Să rupem orice legătură cu tot cei străin de Dumnezeu și de Cuvântul Lui. Chiar dacă are cineva înfățișare de lumină, fie că e vorba de om sau de învățătură, dacă nu se armonizează perfect cu cuvântul scris al lui Dumnezeu, să nu legăm prietenie. Iuda a făcut lucrul acesta și a vândut pe Domnul. El s-a prietenit cu preoții cei mai de seamă, cu dușmanii Domnului Isus și în urmă a împărtășit această și o soartă groaznică cu ei. Unul din voi mă va vinde, spune Domnul Isus. Noi, cei care mâncăm la masa Domnului, să băgăm de seamă clipă de clipă, pentru că numai noi care îl cunoaștem, putem săvârși păcatul cel mai groaznic, vinderea Lui. Doamne Iisuse, scumpul nostru Mântuitor, ne cutremurăm când ne gândim la păcatul Lui Iuda, pentru că vedem și noi în firea noastră veche asemenea porniri. Dar, Doamne Iisuse, Tu care ai toată puterea în cer și pe pământ, ține-ne strâns în mâna Ta și dă-ne totdeauna lumina și puterea de care avem nevoie, pentru ca să răstignim firea noastră pământească eul cel vechi, și astfel să putem trăi necurmat în ascultare și supunere față de tine, înălțându-ți numele și cuvântul tău în orice timp și în orice loc, fără teamă și fără rușine. Binecuvântat să-ți fie numele tău! În versetul 22 vedem reacția ucenicilor față de acest avertisment al Domnului Isus. Citim. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. În adevăr, mare taină este rămânerea în Iisus în felul de a fi într-o lume unde totul e împotriva Lui și a împărăției sale, care nu-i din lumea aceasta. Învățătura, lucrarea și trăirea Lui trezesc nedumerire chiar și în rândurile ucenicilor săi. Ca să înțelegi fără greș cine este Iisus și ce vrea El, trebuie să te predai Lui fără nicio condiție, în mod categoric 100% de plin prin credință și pocăință și să înnoiești zilnic hotărârea de a rămâne în el. Căci cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Chiar dacă unele lucruri nu le înțelegi la început, le vei pricepe după aceea, pentru că tot ce trebuie să cunoască cel credincios, îi se descopere la vremea potrivită. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. În adins Domnul Isus n-a arătat pe vânzător, ca să încerce cugetul fiecărui ucenic. Toți aveau o fire în stare să săvârșească o astfel de faptă, cum avem fiecare din noi. Avem însă un mijloc prin care ne putem cerceta lucrarea cuvântului lui Dumnezeu asupra inimii și cugetului. Cuvântul aduce nencetat asupra noastră judecata pe care însuși Dumnezeu o aduce. Inima este nespus de înscelătoare și de deznădăjduit de rea, spune la Ieremia. Eu, Domnul, cercetez inima și cerc rărunchii. Prin cuvântul său, Dumnezeu ne face să cunoaștem ce suntem, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăitor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, închieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Acesta este versetul 12 de la Epistola către Evrei. Să folosim cu toți acest mijloc pentru ca să nu se nască în noi gânduri care să nătărască în stări îngrozitoare. Da, acesta este motivul pentru care, sub călăuzirea lui Dumnezeu, prin harul și ajutorul lui, ne-am hotărât și noi, iubiți ascultători, ca pe calea undelor de radio să răspândim cât mai mult vestea cea bună, cuvântul lui Dumnezeu, însoțit de explicațiile care îl acompaniază. Mereu și mereu trebuie să venim înaintea cuvântului lui Dumnezeu fie prin împrejurări ca acestea când se difuzează pe unde de radio, fie când îl avem prin casete în casele noastre, fie când îl avem scris prin scriptură, fie când îl ascultăm la adunare, fie când îl ascultăm oriunde este, întotdeauna să ne verificăm față de cuvântul scris al lui Dumnezeu și ori de câte ori El ne arată că există o pată în viața noastră, să ne grăbim sau ducem de mare urgență la crucea Lui, să judecăm, să fim spălați, ca nu cumva să ajungem să săvârșim cea mai groaznică crimă și anume vinderea Domnului Isus Hristos. Dumnezeu să ne ajute, iubiți ascultători, și El ajute pe toți cei care Îl primesc să rămânem treji și întotdeauna să rămânem strâns lipiți de Domnul Isus Hristos. Cu acest îndemn minunat aducem la cunoștință încheierea programului I-163 cu o cântare. Ca femeia din samar, la